Bueno, lehenik ze, zer modu sarrera nola, espero zenuten olakorik, gala? Ba, egia esan, e, olakorik enuna espero, anekin zer norbaitea ongo zela hemen gure zai, baina e, jasotako arrea izan da eta esan, eskertzeko hau, bai. Zoritz, arrez, es, bueno, e, esan daiteke, ba, laugarren eta bosgarren postuak, baina, bueno, egia esan, ba, Euskal, e, pi, Piraugismaren ba, irugarren, laugarren eta bosgarren postuak agazan dia dela, ez? Ba bai, izan eh izan horik, e, eh joko olimpiko honak egin ditugu, Maialen edo mina, ni 4.en, samu 5.en eh izan eh gauzak ondo dira. Hobea hobeat ezitezke, baina hala ere oso konten gaudea eta atakeakekin eta bueno, orain aber eh badatorren da, datorrenan aber hobe e, gaukea aukeradi dugun eta bueno, hortan xeratuko gara. Mm -hmm ta bueno pertsonalki no lartu zu berrizabe laugarren postu hori suposatzen dut bueno alde batetik han e, oberenen artean eukitza handia izango da baina berriz ere ba puntu hori atzetikan ba ehondo ia izan ondo eh e, ikusi zen leiaketan ikusi zen lehenengo hiruak zirela fuertenak eta eta bueno beraiek izan zira dira favoritoak e, urte osoan zehar eta irakutsi zuten ba, ba momentu momentu garrantzitsuetan beraiekor hor daudela eta dela, ta, bueno, nik hal nunaginu baina ikusi zen beraiek izanziela fortenak eta ezin izan nuna. Be, ba, beraien, beraien e, denboretan izan eta bueno, laugarre post hori nik gustut ba, nik lor dezaken honetako bazera eta oradik nere rendimendoki no ba, poso poso. Maiarlenek aipatu du ba, bueno, kasu honetan beraiek ditaukatu zaio eh Franzisko Dominioari lotzea. Eta kasunetan, ba, nabaritu dela, garrantzitsua zela, benko ba, pirau guizmoaren zatoa, onelako bueno, zerbait, ez, erakusteko, edo ba, egindako lan hori, ez? Ba, bai, ez, hori, ba, baiaren lortu oso garrantzitsua da, ba, domina hori, ba, ba, pixka bat, gure kirolaue pixka bat, e, zabaltzen du gure artean, eta, eta, bueno, eskertzekoa da, bueno, eskertzekoa da, eta izan dugune... Eta mediok eta eman diguten harrera hau, eta iasan ba, ba, guztora lortutak bakin, eta espero dugu, bukortan ba... ba, bueno, segituko dugu, saiatu gara datorrenan da oa egiten, eta iasan da, ez dakagu eskertzeri, eskertza besterik, ez? Mi eskertu vale, zarean